Після усвідомлення людством місця, землі і сонячної системи у Всесвіті, почалися інтенсивні пошуки планет, подібних до нашої та братів по розуму. Але до цього часу пошуки не дали ніяких результатів. Що заважає людству на цьому шляху і як скоро можна очікувати на контакт з іншим розумом? Запитання поставлене неправильно. Не з іншим розумом а з розумом, подібним людському. Щоденно і щомиті людство контактує з іншими формами розуму, не помічаючи їх і не звертаючи на це уваги. Якби людина не мала приймачів інформації, що передається електромагнітними хвилями, радіо, теле і так далі, чи відчувала б вона її, не кажучи про зміст? У живому розумному Всесвіті все обмінюється інформацією. Все впливає на все і залежить від усього існуючого. Якщо порівняти Всесвіт з людиною, то так само, як у людини є кровоносна система, є нервова, є імунна та інші, так само подібні системи і комунікації є у Всесвіті. Своєрідним аналогом крові, що вмиває всі клітини організму і знає все про нього в цілому, є світло, а точніше електромагнітне випромінювання. Завдяки унікальній властивості світла, точніше, хвиль, складатись, не втрачаючи модуляції, інформації, можемо говорити, що у Всесвіті світло зустрічається зі світлом, і кожна річ вміщує все у собі і бачить все в іншій. І все є скрізь, і все є все, і кожна річ є все. І сяйво цього світу безмежне тому що все велике і навіть те, що мале, теж велике. І сонце вміщує в собі всі зірки, і кожна зірка є сонце, і інші зірки водночас. У кожній з них своя особлива властивість, і в той же час всі речі видимі в кожній. І зміст кожної речі є розум, і сама вона розум. Мова йде про світ інформації, він же світ світла, світ вогняний, закони якого відрізняються від нашого фізичного світу, світу явленого. Про світ, що передує земному, як інформаційна модель машини, передує її виготовленню і функціонуванню. У світі, що тече від центру галактики до Сонця, можна прочитати інформацію на подальшу долю Сонячної системи, а в потоках сонячного світла вже є контури подій, що відбудуться на землі, але на всі потоки, що йдуть до нас, накладають зворотні випромінення землі, свого роду винозна інформація. А тому той, хто може бачити світ як інформаційне відображення, бачитиме в ньому минуле, сучасне і майбутнє водночас. Коли мова заходить про пошук іншого розуму, то необхідно. Змінити перш за все його напрямок. Людству необхідно навчитися читати і розуміти ту інформацію, яка заповнює кожну точку і кожну мить простору часу. В кінці ХХ століття людство зробило перші кроки на шляху в незнайомий і таємний, дивний і непередбачуваний світ інформації, на шляху, що приведе до кардинально нового світобачення і світосприйняття порівняно з яким зустрічі з іншим розумом і інопланетянами, подібними людям, будуть виглядати паперовим літаком, порівняно з суперсучасним аерокосмічним апаратом. Люди давно помітили невловиму схожість між людьми, тваринами, рослинами і навіть мінералами. Нерідко можна почути, цей чоловік схожий на дворового пса, а той на бульдога та жінка на чаплю, а та на качку, та дитина як сонечко, а та як колючка. Чи ця схожість лише поверхова? Чи існує більш глибокий зв'язок між представниками різних царств природи? Кожний об'єкт цільового призначення має два набори систем. Одну – життєзабезпечення, другу – виконання задач, що стоять перед об'єктом і для вирішення яких він призначений. Так, всі представники біосфери Землі мають стандартний набір життєзабезпечення, а саме збору, переробки і зберігання інформації, системи енергопостачання, системи доставки необхідних для життєдіяльності організму елементів або транспортної, імунної системи, системи захисту, системи підготовки ресурсної бази, системи травлення, системи самовідтворення або статевої системи взаємодії з зовнішнім середовищем, рухово-опорної. В залежності від об'єкта, що розглядається, ці системи побудовані по-різному і різної складності, мають різне програмне забезпечення, але їх завжди об'єднує одне і теж призначення. Окрім того, об'єднуючими факторами є подібні умови функціонування – фенотип і взаємодії з подібними представниками спільноти – соцтип. Так само, як подібні звичайний і сумчастий вовки. Як військові, незалежно від походження і кольору шкіри. В залежності від того, на які риси звертає увагу людина, вона і помічає ту чи іншу схожість, за якою по образу і подобі можна прогнозувати, передбачати як дії даної істоти, так і її вплив на інших. Щодо мінералів, то тут дещо інша залежність. Наявність і концентрація різних хімічних елементів в організмі впливає на його функціональність, психологію, обмін речовин і, як результат, на прояви своєї індивідуальності в зовнішньому середовищі. Водночас, згідно з законом взаємодії подібного з подібним, така людина буде тягнутися до того чи іншого мінерала і буде подібною йому. Те ж саме стосується впливу планет, випромінення, дія яких залежить від їх елементарного складу. Особливу увагу слід приділити впливу алмазів і виробів із них, діамантів, що складаються із вуглецю, одного із основних елементів будови нашого організму. І якщо вже мова зайшла про вплив і взаємозв'язок різних елементів у функціонуванні організму, то на першому місці знаходиться вода з якої на 70% складається наш організм. Отче роде, чи може звичайна людина передбачити й усвідомити події майбутнього? Кажуть, що майбутнє знають лише боги, а людині цей дар не даний. Кожна розумна істота може передбачати майбутнє, але лише в термінах свого життя. Дехто може побачити дещо з майбутнього в межах буття етносу, роду, і дуже рідко хто може сягнути на глибину тисячоліть. Та й то фрагментарно. Що стосується вміння передбачати, то йому, як і всьому в житті, треба вчитись. Вчитись, як вчаться в школі. Спочатку з букварем, вивчаючи букву за буквою. І так все вище і вище. Перший буквар передбачення – це досвід людства в прикметах, правилах, законах у взаємовідносинах між собою і природою. Кожні дії кожному явищу передує їх причина або попередні відрізки того ж процесу. Звертаючи увагу на них, можна передбачити наступні події за їх послідовністю. Як день змінює ніч, так кожні події щось передує і щось слідує за нею. Досвід – дуже гарна річ, але він не може впевнено сказати, що ж все-таки буде наступної миті не кажучи про більш тривалі терміни. Більші можливості передбачення у того, хто знає і розуміє закони природи, за якими будуються структури і форми, і за якими відбуваються процеси. Маючи фрагмент форми, чи хоча б три точки протікання процесу, можна в деякій мірі прогнозувати подальші події, або побачити ті частини форми, яких не достає до цілого. Ще більше можливості у тих, Хто піднявся на поверх чи кілька поверхів вище в усвідомленні загальних принципів, за якими побудований цей світ, вони у загальному вигляді дозволяють за законом подібності, аналогії, асоціації, логіки, уявити хоча б щось із віддаленого майбутнього можна бачити будинок, що будується, але хто скаже, що в ньому буде і хто там житиме? Більше за всіх бачення майбутнього може осягнути той хто отримує доступ до книги життя. Книги, в якій записані не лише людські долі, а й долі всього сутнього. Та знову, навіть це не гарантує точного прогнозу, бо там записано лише головне – те, повз що не пройде людина, те, що важливе для її подальшого життя і обов'язково має відбутись. Причиною тому є обов'язково для кожного поверху життя Власна воля особистості, власне поле рішень і власний вибір шляху до втілення шляху даного в дійсність. Отче Роде, що мається на увазі, коли говорять про сім сфер людського буття? Що визначають буття людини і впливають на прийняття нею рішень у виборі свого шляху у житті? Життя людини та її можливості визначаються зовнішнім помешканням і внутрішніми можливостями, які називаємо здоров'ям. Відповідають за нашу життєдіяльність різні системи, центри яких знаходяться в мозку, голови і в спинному хребті. Називаються вони чакрами, від слів чаклувати і ра – сонце. В залежності від віку людини провідною скрипкою виступають різні чакри, надаючи більшої вагомості і пріоритетності тим чи іншим видам діяльності з їх впливом на наше майбутнє. З моменту народження і достатевої зрілості в людині домінує підсвідомість, яка впливає на кілька систем життєзабезпечення чакр, на систему живлення, травлення, імунну систему, захисту, енергетичну, транспортну, серце-кровообіг і керування рухом, координації роботи всіх органів і систем. З початку статевої зрілості диригентом всього оркестру стає статева чакра. Вона практично в усьому визначає діяльність людини. З переходом у зрілий вік, що найчастіше пов'язаний з одруженням і утворенням сім'ї, лідерство найчастіше захоплює розум і його чакра яку ще називають третім оком. На відміну від підсвідомості, що зв'язана з планетарним інтернетом через тім'я, дірка Брахми, яка відкрита в дитячому віці. Третє око є одночасно зором того тіла, яке разом з духовним складає душу і називається ментальним або розумовим. До сфери впливу цієї чакри підпадають три підсфери. Помешкання і справ, що впливають на власне життя і родини. Родина, рідня і її минуле, історія і події, що захоплюють сучасність, і тим чи іншим чином впливають на майбутнє. При достатній розвиненості попередніх систем і їх чакр, людина може перейти в сферу духовної зрілості і повноти. За духовне життя відповідає чакра, що знаходиться приблизно там, де серце. Але це не серцева транспортна чакра що знаходиться на тому ж рівні. Це свого роду третє око духовного тіла. Розглядаючи життєдіяльність чакер і їх вплив на буття людини, необхідно мати на увазі, що людина, як і все живе, як і всяка система чи об'єкт взагалі, має два полюси. Один пов'язаний з діркою Брахми, яку називають Саха-Срара, а другий на рівні Куприка-Хребта, Куль-Делан. Або кундаліні. Через них іде потужний потік життєдайної енергії з необхідним інформаційним наповненням, що утворює невидиму для людського ока систему енергообігу, яка забудовує, нагадує кровоносну систему з її артеріями і венами, об'єднуючи всі чакри в єдине ціле. Незабаром також зауважити, що в багатьох випадках людина Взявши на озброєння хибні цінності життя, ніяк не може стати на свій шлях і залишається на тривалий час у сфері впливу однієї з чакар, прикладом такого спотикання найчастіше виступає система травлення, задоволення шлунка і статева, що стає свого роду комплексом на все життя. Взагалі ж, коли мова йде про сім сфер людського буття, різні люди розуміють їх по різному одні пов'язують ту чи іншу сферу буття з домінуючим впливом тієї чи іншої чакри, яких, як ми бачимо, головних сім. Інші розуміють їх як сфери, що пов'язані з життям і діяльністю самої людини. І ті, і інші багато в чому праві. Але головним недоліком такого поділу є те, що життєдіяльність людини в першу чергу визначається не чакрами, а шляхом даним, її призначенням у цьому світі. Отже, ти знову згадав про шлях даний, що ще можна додати до того, про що йшла мова раніше. Про шлях даний можна говорити дуже довго, але є визначальні моменти, на які варто ще раз звернути увагу. По-перше, це відповідальність і готовність самої людини до визначеного їй шляху. Так, для простих задач фізичної діяльності в коротких термінах достатньо трьох тіл, а саме – фізичного, біологічного або матеріального, розумового, ментального і поєднуючого їх біополя, ефірного або матричного. Коли ж мова заходить про космічні задачі і космічні терміни їх вирішення, то, зрозуміло, три тіла – це як калькулятор у порівнянні з суперкомп'ютером. Аналогія дуже наближена, і все ж вона говорить про те, що існує глибокий зв'язок між будовою і спорядженням людини і складністю задач її шляху даного. При цьому наявність самого спорядження ще не говорить про готовність вирішувати будь-якої задачі, бо для обробки міні-ділянок потрібен міні-трактор, а для великого лану – великий і потужний. Вище розглянута вимога також не гарантує виконання задач шляху даного якщо обмежені або відсутні необхідні для цього ресурси. Тим більше, що одним із принципів будови природи є рівність дії і протидії їй. Чим складніша стійка структура і більший ресурс затрачений, тим більша протидія її перебудові, легко пливти знайомою течією і важко турувати нові русла. Особливо великий вплив на результативність у вирішенні задач шляху даного відіграють здобутки попередніх втілень і спадок, отриманий від батьків. Небагато людей знає і розуміє, що біологічні батьки закладають лише можливості фізичного тіла. У ментального, духовного і інших тіл, якщо вони є. Найчастіше – свої батьки, вчителі. Від того, що людина отримала від них, залежить дуже багато. Так само, як і від, здавалось би, дуже простих речей, наприклад, від того, яке ім'я людина отримує при народженні. Разом з прізвищем і по-батькові воно служить, немов би, кодом для приєднання до відповідних каналів, сайтів, земних і космічних потоків інформації. І ще на одну річ хотілося б звернути увагу. Багато людей прагнуть дізнатися побільше про свій шлях даний. Ідуть до ворожок, шаманів і так далі. Хоча для цього достатньо завести щоденника і записувати туди лише те, що вам цікаво і що ви вважаєте важливим для майбутнього. Через рік-два, переглядаючи записи, ви чітко побачите і зрозумієте, куди лежить ваш шлях даний. Поширеними лозунгами у сучасному суспільстві є поняття свободи, рівності, братства. Але ж ці поняття відносні, і кожен сприймає їх на свій лад. Тож, чи варто, отче роде, витрачати зусилля на те, щоб усіх стрихти під одну грібінку? Дійсно, поняття свободи, рівності і братства відносні. Свободу більшість розуміє як можливість робити, що заманеться. Але не може ні людина, ні Бог порушити закони будови природи. Не полетить людина, не маючи крил. Хіба що впрірву. Не може бути людина вільною від суспільства, тим більше, що за його межами вона просто втрачає свою сутність і сенс буття Так від природи їй дана можливість у межах золотого співвідношення обирати свій варіант подальшого шляху, але за наявності у неї необхідних для цього умов, можливостей і ресурсів. Тож використовує людина свої можливості Вільного вибору найчастіше лише на декілька відсотків. Що стосується поняття свободи в суспільстві, то люди розуміють його як фізичну незалежність від іншої особи чи групи осіб. Якщо ж людина цілком залежна від когось або в чомусь обмежена, то це вважається рабством. Ось тільки види рабства існують дуже різні. Є рабство фізичне, є інтелектуальне і є духовне як є примусове і добровільне. Одна справа, коли тебе примушують робити те, чого ти не хочеш, а інша, коли ти щось робиш під диктовку іншого, але для досягнення свого власного бажання. Коли людина обмежена в території, в ресурсах життєдіяльності і у власних можливостях, вона шукає засоби вирішення задачі досягнення бажаного. Тоді вона або йде в залежність до того, хто може вирішити задачу, або ж об'єднуються з тими, з ким можна досягти бажаного, доповнюючи можливості один одного і об'єднуючи ресурс до достатнього рівня. Саме в останньому випадку мова йде про рівність і братерство. Але як тільки вбили разом мамонта, так починається процес поділу туші вбитого звіра. І тут вступає в дію право сильного. Кому вирізка, а кому замість м'яса, шерсть та ратиці? Найдоцільніше розглядати поняття свободи і рабства, волі і неволі через принцип розбудови простору життєдіяльності. Можна взяти лопату і ти самому копати землю, а можна примусити це робити іншу людину. І тоді ця людина умовно стає твоєю лопатою. Примусити іншу людину робити бажане для тебе можна різними способами, обмежуючи її можливості і ресурси, захоплюючи її простір життєдіяльності, підмінюючи її шлях даний і цінності її життя своїми, перетворюючи її таким чином у свій додаток. Чим дурніша людина, тим легше, тим простіше нею керувати. Чим менше вона розвинута духовно, тим легше зробити з неї знаряддя жорстокості, руйнації, вбивства, насильства, перетворюючи людину в істоту, що живе і діє за тваринними інстинктами. Коли знаменитий полководець Тімур у бою запалював степ позаду своєї кінноти, то остання йшла лише вперед, бо позаду її наздоганяла смерть. Той самий прийом використовував Сталін, коли позаду солдат, які йшли в атаку, стояли кулемети, і того, хто міг повернутися назад, зустрічали кулі своїх же братів. Чим дурніший народ... Не лише простіше ним керувати і перетворювати на свій додаток. Можна взагалі знищити його, не знищуючи фізично. І якщо в Україні все робиться для руйнації освіти і виховання, то треба спитати, кому це потрібно і вигідно, щоб перетворити цілий народ, як і людину, у свого вільного чи невільного раба. Окрім знищення освіти, існує багато технологій і засобів, найпоширенішими серед яких є наступні. У кожного народу є частина, яку називають інтелектуально-духовною елітою. І є ті, хто стоїть на чолі, хто відіграє роль свого роду голови суспільства. Якщо знищити голову етносу, замінивши її своєю, залишиться тулуб, який буде виконувати накази нової голови і жити за її законами. Можна також поступово підмінити духовні цінності і релігію, як її частину, своїми. І тоді даний народ буде молитись чужим богам, вважаючи себе частиною духовного тіла загарбника. Ще однією технологією є заміна мови на чужоземну шляхом її витіснення чи заборони, як і культури цього народу, замінюючи її псевдокультурою високого зразка з орієнтацією не на здобутки розуму і духа, а на фізіологію і тваринні інстинкти в людині. Різновидами подібних технологій є підмішування духовної чи інтелектуальної отрути, носіями якої є засоби масової інформації, що знаходяться в руках вовків, переодягнених в овечу шкуру даного народу. А ще в кожному суспільстві є різні хвороби, і якщо позбавити той же народ етнічної свідомості, що служить йому імунною системою самозахисту, то він вимре і сам піде з планетарної арени, звільнивши простір життєдіяльності для рабовласника. Спитаєте, як же все-таки, незважаючи ні на що, залишитись вільною людиною? Для цього людина має завжди піклуватись, захищати і розбудовувати власний простір життєдіяльності, де лише вона приймає рішення і планує майбутнє. Але і тут є обмеження. Кожна людина, для того, щоб в будь-якій ситуації залишитись людиною, повинна мати в собі моральні межі, нижче яких вона ні за яких обставин не нахилиться. Не вбий, не бери чужого, не прелюбодій, не суди, не знаючи і так далі. Людина має жити за морально-етичним кодексом людства, і тоді проблема волі і рабства сама по собі втратить актуальність і гостроту. Сказане стосується не лише людей, а й етносів і цілих країн. Роде, чи правда, що на планеті є місця сили і чи є вони в Україні? Перш за все, необхідно визначитись з поняттям місця сили. В деякій мірі аналогами природних феноменів є місця сили в державі, до яких слід віднести енергетичні, інформаційні, владні та інші центри. Ще однією підказкою може бути питання до людей, чи випадкові місця виникнення і розташування столиць. На планеті є місця особливо сприятливі для розвитку тих чи інших процесів, у тому числі біологічних і, звичайно, людських. Але подібні місця не завжди сприятливі безпосередньо для людини. Наприклад, магнітні полюси надзвичайно важливі для життєдіяльності Землі, але людям в цих місцях не надто комфортно. До особливих місць відносяться поклади залізних руд. Залізо не просто відіграє важливу роль у життєдіяльності людини, воно ще й зв'язує її з магнітним полем Землі, що в деяких аспектах відіграє роль біопланетарного інтернету. В місцях розташування родовищ заліза магнітне поле Землі Прогинаючись, наближається до її поверхні і більше впливає на людину. Саме в таких місцях народжується більше геніальних людей. Але окрім фізично впливових, є місця сили, що діють немов не торкаючись безпосередньо людини. До таких місць в Україні належить Київ з прилеглими територіями, Дніпровські пороги, Мелітопольський район Приазов'я, в напрямку до Дніпра Ужгород у Закарпатті Львів це точки області виходу енергії інформації в простір час нашого світу свого роду гілки від дерева земля наближеними до вказаних є Черкащина Полтавщина Сіверщина знову ж таки підказкою можуть бути місця розташування прадавніх столиць Голуні на Полтавщині Майданецького на Черкащині, Гер у Приазов'ї, Ужгорода в Закарпатті, столиць Антів, Готів, Германарех і Мамая на порогах. Які найбільш негативні явища для людства очікуються в 21 столітті. сторіччі? Про екологію сказано багато, зроблено дуже мало і взагалі практично нічого в інформаційно-духовній області. Наступною проблемою є ресурсна – енергії, води, необхідних речовин. І справа не в ресурсах. Вони в землі нікуди не зникають. Просто їх людина переводить у стан, в якому їх подальше використання нею в даному етапі стає неможливим. Є й інші проблеми, але найважливішою стає проблема духовності. Бо пустелі земні передує пустеля душі. Людство не змінивши пріоритети життя, приречене на відродження. Нині багато розмов про зміну циклів і про небезпеки для людства, пов'язані з нею. Згадуються і найближчі 2015, 2021, 2027 роки. Чи дійсно в цьому сторіччі на людство чатує планетарна катастрофа? Космічним катастрофам відповідають космічні відрізки часу. Значні зміни в параметрах Землі відбуваються кожні 26 тисяч років. Це повний період, а між Макс і Мін – півперіоду, 13 тисяч років. Якщо мова йде про конкретний рік, то причиною подібної катастрофи можуть бути або зустріч з масивним метеоритом – астероїдом, або з плазмоїдом – виконутим Сонцем, або ж із критичною точкою у внутрішньоземних процесах. Останні явища надзвичайно рідкісні. Мається на увазі можливість стати причиною глобальної катастрофи. А тому ймовірність така існує, але вона надзвичайно мала. Одна з подібних катастроф ймовірна в 70-х роках нинішнього століття. Між іншим, інформація про неї була донесена людству через Е. Кейсі. Набагато згубніша для природи діяльність людини. Так, маса біосфери... З часом через 7-9 тисяч років зменшиться до 10%. І лише після того, як людство піде з землі через 20 тисяч років, повернеться до нинішнього рівня. Звідки на землі три раси? Яка між ними різниця, крім кольору? І за якою расою майбутнє людство? Коли земля була готова, вона була засіяна життям, мається на увазі біологічним. Коли була готова біосфера, Земля була заселена людьми. Найдавнішою расою – не мавпами. Є жовта, який близько 330 тисяч років. В її підготовці, крім Землі і Сонця, взяли участь Юпітер і Нептун, точніше представники їх світів цивілізацій. Вік чорної раси, до створення якої причетний Сатурн, дещо менший – близько 300 тисяч років а до наймолодшої, білої, руку приклав Уран близько 270 тисяч років тому. Із вищих планет без земного статусу залишився Нептун, який свого часу в результаті космічного конфлікту тратив свої дві вищі матеріальності, як і свою законну траєкторію руху та найбільшого сина Місяця. Однак на Нептуні є світ, в якому мешкає одна з найбільших розвинутих планетарних цивілізацій, яка суттєво впливає на перебіг земних подій у нашому світі через Місяць і через воду на Землі. Місяць Старший Землі і мав розумові можливості сім'ї Нептуна, які використовувались при формуванні біоаспектів нашої планети. До космічного конфлікту причетний Уран, а тому Сатурн використовує Нептунян в еволюційному протистоянні рас. Під час свого головування в останній місяць Сварока, рік Сварока дорівнює періоду процесії земної осі 26 тисяч років, а саме в останні дві тисячі років Сатурн зробив усе можливе, щоб нівелювати різницю між расами під приводом вибраності симбіотиків білої і чорної рас. Семітів. Та головною відмінною рисою всіх трьох рас є пакети технологій мислення і задач, які можуть вирішуватись більш ефективно в різних ситуаціях, мислення жовтої раси ієрогліфічно символічне, з високим ступенем детермінованості, що з одного боку забезпечує стабільний результат за незмінних умов, але звужує варіативність пошуку творчості. Еволюції. Чорна раса більш емоційно-рефлексорна. Прийняття рішення її представниками обумовлюється обставинами, досвідом і емоціями, що базується на фізіології, на тісному взаємозв'язку з природою. Вона набагато глибше вмонтована в кругообіг природних процесів і більш життєстійка. При цьому не слід плутати емоції тіла з емоціями вищої духовної сфери. Біла раса – це раса пошукова, яка для власної життєдіяльності мала створювати простір життєдіяльності штучно, але для цього і мислення має бути творчим, пошуковим. Це раса, що перша заселяє нові простори, але після настання періоду стабільності перевага переходить до жовтої раси. Тому біла раса – першопрохідник не лише на Землі, але й в космосі. І як всякий першопрохідник, вона першою стикається з небезпеками і хворобами майбутнього, і перша страждає від того. В майбутньому чисельність білої раси буде знижуватись до 26-го сторіччя, та після конфлікту світів і розселення людства в космосі, вона буде основою становлення шостої раси. Не за кольором шкіри, а за ступенем еволюції тієї, яку нині називаємо індиго. Серед білої раси найбільше свої риси зберегли слов'яни, від яких спочатку відійшла ірано-кавказька гілка, потім тюркська, за нею романо-германська і нарешті угрофінська. Якщо оцінити визначальні риси білої раси в 10 балів, то романо-германська і ірано-кавказька зберегли їх на рівні 8 балів а тюркська і угрофінська на рівні семи балів. Причиною втрати визначальних рис є змішування цих народів по півдню з чорною расою, по півночі і сходу з жовтою. Однією з актуальних проблем, які хвилюють людство, є проблема контакту людської цивілізації з наближеним до людського уявлень цивілізаціями інших світів. Чи є людська цивілізація дійсно рідкісним явищем? чи причина відсутності контактів у чомусь іншому. Як і на Землі, в космосі не існує нічієї території. Все комусь належить і кимось контролюється. Хоча як і на Землі є території і комунікації загального користування. Як на Землі між окремими державами, так і між різними світами існують закони космічного гуртожитку, космічна юриспенденція. І так само як візит у ваш дім чи ваш до іншої держави, обумовлений запрошенням або вирішенням спільної задачі, так і інопланетяни не можуть виштатись просто так, без запрошень у земному домі. Не враховуючи нелегалів, можна говорити, що на Землі нині присутні, точніше в нашому світі, 16 різновидів інопланетян, вісім з яких є представниками інших земних світів. Нагадую, що за Андрієвим у нас 242 світи, прив'язаних до планети Земля. НЛО, які ми спостерігаємо, є транспортом світів земних і світів планет сонячної системи, налічується 23 різновиди НЛО, із них 9 земного походження по одному від сонця і місяця. Необхідно зауважити, що під НЛО. Слід розуміти не лише речовинні літальні апарати, а взагалі транспортні засоби переміщення не лише в нашому просторі часі, але й між світами. При цьому різні цивілізації можуть користуватися НЛО побудованими на одному принципі, а однакові на різних. Так само як є інопланетяни практично ідентичні людям, так є й такі, які відрізняються між собою набагато більше ніж, наприклад, рослини і комахи. Є інопланетяни симбіоти і є множинні. На зразок кульових блискавок кульової структури, які можуть роз'єднуватись на окремі особи або, злившись в одну істоту, діяти і жити як єдине ціле, зазвичай контактують і взаємодіють між собою цивілізації близькі між собою за призначенням, будовою і функціонуванням. Риби нічого робити на землі, а ластівці – в воді. Хоча є риби, що трішечки літають, і птахи, що пірнають у воду, не кажучи про савців, що можуть жити й там, і там. Є світи цивілізації на різних планетах, які практично не відрізняються. І на одній планеті такі, що зрозуміти їх практично неможливо. Дуби подібні в різних лісах, але в одному лісі різновидів життя безліч є навіть такі світи, які подібні до однотипних будинків або рослин на одній грядці. Подібні до нашого земного світу є світи практично на всіх планетах сонячної системи. Кожен із цих світів має по два представництва посольства у нашому світі, але не більше двох від однієї планети. У залежності від місця перебування на планеті в нашому світі Етнос чи народ зазнає впливу від подібної місії. Нерідко кольори стягів, що обираються тією чи іншою країною, мають кольори притаманні тому чи іншому світовій планеті. Так білий колір говорить про схильність до інтернаціоналізму, до впливу всіх планет одночасно. Золотий – Сонця, зелений – Венери, червоний – Бога війни – Марса. Блакитний урана, брунатний до чорного інфрачервоного Сатурна, жовто-гарячого помаранчевий Єпітера, синій Нептуна стяг України говорить про великий вплив Сонця і Урана та наближеного до нього Нептуна. Що стосується посольств, то в Україні їх два від сонця і від урана, умовно, місце розташування сонячного знаходиться в області від Полтавщини до Запоріжжя з найбільшою концентрацією на порогах. Сонячне посольство відрізняється від планетарних так само, як вплив батьків на дітей від взаємовідносин між сім'ями дітей. Одночасно це і джерело енергії інформації в світ земний. Звідси майже підсвідоме бажання багатьох народів володіти цим районом, впливати на інших і паразитувати на них. Звідси й пророцтво у євреїв про новий Єрусалим на порогах на Дніпрі, їх очікування приходу свого Месії саме тут, та настирне бажання побудувати новий Ізраїль в Україні. Хвилі впливу цього району легко відстежуються за розташуванням великих духовних і інтелектуальних центрів відносно порогів за кількома колами. Посольство Урана нині знаходиться в Приазов'ї. Це район від Херсонщини до Кубані. Частково воно затоплено водою. Під водою знаходиться і прадавнє місто Гери, куди плавав Одіссей за золотими рунами, і про що розповідав виходець із цих місць – із скіфії Гомер. Ще одне посольство Урана розташовано в Бразилії. У Бразилії, як і в Україні, на стягу ті ж два кольори але гербом України є символ Сонця і Всевишнього триглав три сил, чого немає Бразилія. Допитливий погляд може самостійно констатувати вплив тієї чи іншої планети на різні народи. Так у Китаї розташовані нині посольства Венери і Нептуна. В Росії – Юпітера і Сатурна, в Індії – Венери і Юпітера. В США, вибудуваних у нинішньому вигляді євреями, і в Ізраїлі – Сатурна вплив цивілізацій і богів інших планет відбувається і через пророків святих інших посередників та рукотворних богів. Так Мойсей зазнав впливу Сатурна Яруна Крішна Орій, Каоцетакель Сонця. Орій був учителем і наставником Трипільської цивілізації близько восьми тисяч років тому. Каоцитакель був наставником першої в Америці південній цивілізації, наступницею якої була Атлантида. Христос і Будда Юпітера, Мухамед, Сатурна, Один і Піфагор, Урана. Мара в Атлантиді, Сонця і Сатурна. Архітектором багатьох духовних течій був Рама, четверте тисячоліття до нашої ери, який визначив шляхи праслав'ян в Індію і Шумерію, Сумерію де отримала розвиток відична віра, трансформована в індуїзм і іудаїзм. Зважаючи на місце знаходження сонячного посольства, саме в Україні нині закладається духовно-інтелектуальний центр майбутнього поступу людства. Тут же в найближчі десятиріччя очікується прихід нового аватора людства. Умовний час цього народження знаходиться в інтервалі 20-22 століття але конкретні відомості відсутні з метою виключення протидії його появі творця-антилюдства. Ведучи розмову про інопланетян варто зазначити, що кількість світів, розбудованих на тій чи іншій планеті, різниця так само, як і кількість та складність будинків у людському поселенні. Так у Меркурія чотири світи, стільки ж на Марсі, на Венері – 6, на Землі – 242 на Юпітері – близько 350, на Сатурні – майже 130, на Урані – близько 300, на Нептуні – близько 120, на Сонці – майже 1200. Наведені цифри дуже наближені, як і вся подана тут інформація, що сприймається як реальний світ лише через канал слуху, без зору і т.д. Чим більші енергоінформаційні та матеріальні ресурси планети, Тим більше світів має небесне тіло, враховуючи і вік планети. Нині багато розмов про вплив на майбутнє людства невідомих особливостей будови сонячної системи, наприклад, таємної планети чи зірки Немізіди. Що можна додати до знань людства в цьому питанні? По перше, як і більшість зірок нашої галактики, Сонце має свою пару темного карлика з масою 0.1 Сонячної період обертання його відносно спільного центру має близько 90 тисяч років. У своєму перегильї найменше відстань від сонця, він наближається на відстань близько шести діаметрів сонячної системи в діаметр сонячної системи входять ще три транснептунових планети, невизначених людством на нинішній день. По друге, на події в сонячній системі впливає планета Дая. Вона ж Фаетон, вона ж Тіамат і Немізида, яка в результаті космічної катастрофи і перебудови Сонячної системи змінила орбіту і рухається не в площині екліптики, а по надзвичайно витягнутій еліптичній орбіті з періодом обертання близько 6 тисяч років, за іншими даними близько 3,5 тисяч років, під кутом майже 45 градусів до площини екліптики. Космічна катастрофа була обумовлена проходженням через Сонячну систему планети Блукача, в результаті чого постраждали Нептун, що перейшов на неналежну йому орбіту, втративши місяця, що став супутником Землі. Дайя – супутник, якої взагалі перетворився в купу астероїдів і Марс, що втратив не лише атмосферу, а й близько десяти світів. Кожний перетин даєєю площини екліптики призводить іноді до досить суттєвого впливу на параметри руху Марса і Землі. Великого впливу на майбутнє Земля зазнає від змін на Сонці, яке в свою чергу обертається навколо Сіріуса. А останній зазнає впливу Сузір'я Оріон. У космосі існує така ж ієрархія, як і в біосфері на Землі. Колесо енергії інформації галактики крутить менші колеса зоряних скупчень ті зоряних систем останні планетарні та чим потужніше колесо, тим більші можливості розбудови дерева життя окрім того дерево світів сонячної системи як і все в природі підкоряється загальному принципу розвитку все має свій початок стабільний період і кінець на землі Одні світи будуються і розростаються, інші засихають і гинуть. При обмежених джерелах свого існування світи конкурують за ресурси і простір життєдіяльності. І все це впливає на майбутнє нашого світу і, звичайно, людства.